Продавці запитували, що я так розшукую. Але ж не міг я признатися. І від самої думки про це мені мову віднімало, і я отвертав до полиць обсипане гарячим приском обличчя. Минуло з півгодини, можливо більше. Я вертався розпашілим від літнього сонця хрещатиком у порожні. Що я їй скажу і як розповім про те, про що соромно й думати? Під тільки з мене з-під синтетичного сітчатого капелюха за комір зі в впродовж безсонної ночі сорочки. І тут мені трапилася книжкова розкладка. І, о диво здив, на краю розкладки серед фоліантів колишніх і сучасних класиків, що так мені збридилися за останню годину, Тулилася брошурка у синій, непоказній, але такій радісній для мене обкладинці. Роль і значення статевих стосунків у період розвиненого соціалізму. Я простяг продавцеві гроші, ухопив брошурку і побіг, не чекаючи на здачу, по крутих алеях Володимирської гірки. Але її на лаві нашій Уже не було. Я прождав до пізнього вечора, пережовуючи словесну жвачку дослідження про статеві стосунки у період розвиненого соціалізму і проклинаючи усі світові теорії із проблем сексу. Відтак пошпурив брошуру до смітниці і похилитав на квартиру. Наступного дня я, пожертвувавши консультацією з історії, ще день пронудився на нашій лаві. Але вона так і не прийшла. І вже не прийде. Ніколи, ніколи. Секс груповий Політика – груповий секс. Груповичок, як ніжно казала москвичка Алла. Член радянської делегації, дразнячої кубинців яскраво-червоними шортами навколо Сідниці, що претендувала принаймні на третину території Острова Свободи. Це геніальне визначення сутності політики і політиків спало мені на думку о після багаторічних спостережень за борхливою діяльністю Верховної Ради. Чотири роки самозабутнього життя у судомському гріху, за біблійним висловом, оскільки переважна більшість депутатів – мужчини. І ось вибори. Трах-тарарах – катастрофа. Не переобрали. Безперспективне судилище із вдатливішим претендентом. І відчуття кінця світу – відлученості від груповичка. Працюючи впродовж останніх років у апараті спілки письменників, що її штаб-квартира розміщена на Банковій, між Верховною Радою і Президентським Палацом, в епіцентрі українського політичного товчка я маю нагоду спостерігати не лише за діючими депутатами, а й відлученими від групового політичного сексу. Останні ще якийсь місяць-два Товчуться у районі парламенту і президентської адміністрації, не знаючи гаразд, куди себе подіти. Часом вони заходять до спілки письменників, просять подзвонити по вертуці. Цей чорний ворон, символ минулої епохи, уже майже безмовно усе ще чатує у нашому з Юрієм Мушкетиком кабінеті. Начальники і начальнички яких учорашні депутати звично видзвонюють, по десятці, відповідають їм сухо і намагаються якнайшвидше закінчити розмову, зіславшись на зайнятість державними справами. Хоч учора ще стелилися перед обранцями народу. Опісля таких принизливих телефонних спроб, хоч якось діткнутися груповичка, від якого їх відлучили. Найчастіше гроші багатшого конкурента, бо виголоднілий народ так само готовий торгувати собою, як і його обранці. Хучорашні виходять із нашого кабінету за влучним народним висловом, наче мішком із-за вугла прибиті. Мені ж депутати, що опинилися позагруповачком, ще нагадують бджіл, залишених невельми дбайливими, поспішливими пасічниками на місці пасік що одної ночі помандрували за каційного гаю ближче до розквітлих лип або від лип на гречку. Вранці такі бджоли не знають, що із собою робити. Гуртуються в грубки на місці вуликів, більшість їх, врешті-решт, гине. Частина, можливо, прибивається до інших пасік. І ось одному з таких необраних народом, уже пенсіонерові, який особливо затято тинявся по сексуально-політичному Товчкові. Не бажаючи повірити, що, як казав незабутній спікер парламенту, «Ваше врем'я закінчилося», я вирішив дати шанс духовно вжити. «Купіть у селі хату, одійдіть душею від цієї судоми Гоморжі і напишіть спогади». Ви ж хоч і автор безсмертних досліджень із глибин ленінської естетики втрапили на хвилю національно-демократичного піднесення. Бачили усю політичну кухню останніх років всередини. Кому і написати про неї, як не вам? У глибині його навіки затьмарених результатами виборів очей справді засвітилося світло надії. І наступної вже неділі він стояв на терасі моєї дачі у З Спершу, як ведеться, ми трішки порозмовляли про політику. Чомусь він у своєму програші на виборах винуватив не себе, а нинішнього главу держави? І запитав не без яхидства, чи правда, що президент за статтю про нього у ювілейному альбомі заплатив мені дві тисячі доларів. «Неправда», – відповів я, – не повівши і оком, президент заплатив мені за статтю про нього три тисячі доларів. Ого, вихопилися у колишнього депутата, якраз половина сільської хати. Лише третина, розчарував його гостя, у нас хати дорогі, близько до Києва. І ми пішли по кутку дивитися хати, які пропонувалися на продаж. Недавній обранець народу так і не сторгувався з народом. Народ виявився несвідомим того, що екс-депутат потратився на минулі вибори. Задля того ж таки народу, аби достойно представляти в парламенті його інтереси. Ми, власне, вже прощалися, коли в кінці вулички з'явився і підкотив до мого двору розкішний, ясно-блакитний лімузин порівняно з яким дев'ятка екс-депутата, одержана на ним на шару від уряду на початку 90-х років за день до грошового обвалу. Чим депутата, як і його колег, купили справжні володарі життя назавжди з потрохами. Видалася срідкою, яка у попа обідала. Тут мушу у своїм розказі започкувати ще одну сюжетну лінію, якій судилося переплестися з викладеною вище, Дочка наших давніх знайомих, вроджених інтелігентів, з настанням нових часів мужньо пірнула, тікаючи від хронічних родинних нестатків, у полонку комерції і дивом дивним не потонула, а випливла з чималим матеріальним набутком. Залишивши батьків, у яких досі проживала, вона купила нову розкішну квартиру, тепер обставляла її. Віддаючи Данину своєму інтелігентному походженню, батьки весь вік свій сильно переживали за рідний народ, вона вирішила обладнати кухню у демократично-народному стилі. Я ж впродовж багатьох років збирав експонати для сільського музею. Вона це знала. Музей відкрили, але не усе ізібраного мною вмістилося. І тепер старі чавунні праски, дерев'яні ночеві миски, товкачі і навіть лопата, якою саджали у піч тісто, валялися у мене у підвалі. Ось чим був викликаний цей несподіваний і дещо екстравагантний візит нових українок у мою тиху сільського обитель. Приїхали вони у трьох Дочка наших знайомих – директор фірми Її секретарка і бухгалтер Усі троє – високі, стрункі, довгоногі У коротюсіньких для годиці спідничках І усі троє – досить вродливі Кремезний із квадратовою будкою на широчезних плечах шофер Запобігливо відчинив задні дверцята лімузина і мої гості, як екзотичні пташки, випорхнули на припорошену курявою давно не було дощів сільську вулицю. Привітавшись, я мовив, «Ходіть до хати, дівчата, я зараз». І продовжував розказувати екс-депутатові про сільські хати і ціни на них. Проте екс-депутата уже не цікавили хати, він жадібно пас очима родливець, що очеберяли довгою стежкою через сад до мого гнізда у підніжжі гори. Очі політика свідчили, що його сексуальна фантазія геть пустилася берега. А що це за дівки? І тут я вирішив відплатити за тиражування брехонь про президентські долари. Дівчата як дівчата – із фірми знайомств для заможних панів. Бачиш, який басурм'яга їх охороняє? Як і внову бік шофера, що незворушно воссідав за кермом розкішного лімузина. Щонеділі привозить мені живий товар із самого Києва. А ви запитуєте про гроші, одержані за статтю про президента.